Та хто ж погодиться на участь у такому конкурсі? Подивитися, бажаючих скільки завгодно. Справді, на естраду один за одним виходили чоловіки від іще ого-го до таких, що пора розбирати на запчастини. Софія звернула увагу на особливості пошиття американського чоловічого одягу. Штани щільно облягали усі цікаві для жінок частини тіла. Вік нічого не важив. Жоден, жоден старенький дідок не хотів втрачати своєї сексуальної привабливості і придатності. Шкода, що в нас не шиють таких штанів, вголос пожалкувала Софія і помітила, як перезирнулися чоловіки. Учасники цього марафону попок стали колом і спочатку просто походжали під музику. Ведуча і журі з трьох бабусь, що, мабуть, добре зналися на предметі, відсіювали тих, чиї попки здавалися непривабливими. Другий тур складніший. Слід під музику демонструвати переваги конкурсної частини тіла, усіляко вихляючи нею. Це було так кумедно, що всі, і Ігор Кирилович в тому числі, реготали від душі. У третій тур пройшли тільки п'ятеро найпривабливіших. Їм довелося туго. Ведуча примусила рачкувати, щоб героїня конкурсу посіла по чесне місце. Вище за голову. І от нарешті переможець. Йому дісталася пляшка шампанського. Чоловік, необтяжений комплексами, зняв штани і зробив почесне коло. І так і сяк, демонструючи переможницю, ледь прикриту ідеально білими плавками. Ігор Кирилович з Юрою вийшли на хвилинку. Софія шепнула Юльці. Якби це був хтось із наших, він би не до берега. Він через Атлантику вплав, чухрав би до самої Флориди. Під конвоєм ядерного підводного човна. Проте, як там не було, вечір удався чудовим. Ніч на річці. Таємнича, магічна дія води. Плескіт хвиль за бортом. Легкий вітерець назустріч. Чарівнішою може зробити цю лагідну прохолоду тільки пісня. Софія співала під гітару все, що знала. Своє, чуже, російське, українське. Звідкілля не взявся з баяном акомпаніатор усіх забав на теплоході Коля і ну вишивати віденські вальси. У нічній тиші музика лунала від берега до берега. Враз із темряви почувся голос. «Софі, пліс, юкренін сонг!» Ближче до неї пересіла мініатюрна жінка, молода чи ні, у темряві сказати важко. Вона уважно слухала пісню, а потім запропонувала «Now Canadian Song» і заспівала сама «You are my sunshine, my only sunshine». You make me happy when skies are grey. Мелодія пісні здалася дуже знайомою. О, та це ж ой там на горі в зеленім гаю.